Eskorte, pausos, pausos Erri, serri eta pausos, pausos ¡Hasta la victoria! Hora erria uskal irratietako udako iokoak ez du Aiten aldirik amikuseko irratiko ez duetara urbildu zauzkigu bi Basena fartar erri Oiek uste du nahi erri ausu zirela Azkenean ez dakit Covidagatik egoela beriskita bat erabaki duten ez Benaruditugu oztakoak alde batetik eta bestetik bunuz Tarrak niretzat plasega izan da ozta ez autu behitut hamar piku urtetan ez da gaizki Gure inguruko erriak ez Eri Charmanta uzute eh? Oztarrake. Unxasizte? Bai Charmantkin! Boa. Zien ork ez 20 pibatik inaztengira. Zurekin, lehenan hor dugu lehenan hemen. Bitretik urbilena. Zumezala. No, Ebe, izena eta zerreiten duzun. Egon erokobizian. Gilen? Erretretatia? Zerritentzen duen erretretaintzin? Eta Urian empleatia? Urian. Bai. Veolia? Atsu publizitatea den egiten. Ba, Etzi ez ziarra meharbena, ez e eta etxe gaitzua. Hori <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> zuke gaita duzu. Baha. <gülüyor> Horbe, ondukoari, nortu gu? Basurdea. Haros. Eta zer basurdeak? Elaborarien urak itzule? Hala, <gülüyor> itzulten ikusten, eta ikusten dudana mm -hmm. idazten. Untzera. Onduan? Neri. E, laboraria. Eta, laborariak. Eta, laboran txan? E, Ahuntzak baitut eta lusarrak eraitan itzugu. Baxordak eraitzuliz, gite gien arana. Hala, kite. Hale, <risa> oh, ondoko egiraz, ondoko egiraz, eh, Baina? Oien oh, guru handena, gunuze? Bai, berazni, Joana. Joana, zertan ez zira? Ikasle. Ikasle? Bai. Zerbizitza. <risa> <risa> arneu, zurgiena, zurgiena, bai, eta bai, erretretan. Erretretan, arneu, pixkan muik jorago heloakko zira, eh? Uh, ni nai uh, eta ikasle ikasle ba dugun se equipa dougun bunosena eh? ikasleak eta iretretatu da naxet bicia <laughs> eriortan ba yakinen suno zuzteagian euskali zortzi Joko desberdin baitugu erea inguruko galdera musika zautza kirol de shafoa badaki toka ba yakinza urukok batar jmaki sunbat iñtsina itzaki eta nolaz bertsu ederekin bukatzen dugu gora egia joko hau presbalin basistea xigira kushiko Norrisanenden garaile Urtesporte, <Susur> bauzo, bauzo, erriseri eta auso, bauzo. Ara, eriseri auso auso e bunustarak joan izan hasiste e, ostan. Bai. Bai. Yo bai? itentsiste ostatik, mesektara yo itentsiste ostara. Uste gara. Badira bestak? Bai. Masen. Bai. Ba. E, bai. Ez auktamenena. Me bixtela ia da. Ori da ni parkatu eh, meni hartu ni, ostez nola ez aukzen uste nola ondontzela gustitik pas tengira usu. Mena eri charmangariada te ikusi guzute ia ezautzu zuten CNGak. Hasiko gira ebe joko batekin xifumi ezautzuzute. Mai. Da papera guraizea argia. Beraz, basurdea joanaren kontra iten duzute. ikusteko norekin hasiko dutana, gaurko lehia, bat, bi, iru. Ah. Oh, bat, bi, iru. Are, beraz, bunuzerikin hasiko gira, bunuzeri, ostari buruzuko galderak, erantzuna baren bauzute, bunuzek bi pundu irabaziko du, ez bauzute, ostari pausatzen halko diogu galdera, eta erantzuna baren bauzute pundu bat. Zientzat, eh, boh, ere, erreski izanen, erreski, e azten girela egan gonduk, eh? Beltsu mendiaran, tashuna... Aha, jona du, bai irakurri duzu honera gina intzin, benen hau zera tza, hori eh, honiz, ah... Eh... Mila egunta Mila egunta? Zerbaita. Unxa, eta Zerbaitori kasua, eh? Aree, portuki Zerbaitori. Amach. Amach. Oztara, ostak ez zautzen du, Beltsurana, Goratazuna? Mil, zau. Mila <susur> ehun. Ehun eta ogeita zazpi. Ez. Bai. Mila ehun eta ogeita zazpi. Oita, behatzi tanda. Behatzi. Mila ehun da, ogoita, behatzi... Eras, onagtuko joa, tugu bilago behiziren... Pundu bat, Oztaren tzata, Bunuze, se, ziekin sehitzan dugu, ezin ezten ugun. eta Punduak e maiteko tan ere. Beraz, uh, Done Petri, Elisa, Oztan, Ze, Oztetakoa da, edo, Oztetan agertu da, ez, uh, ez, est, ez da, Oztari erantzutea, bunuzerida, eh? eh? Giren, nase izite, amak ha sehunda. Hale, <laughs> <susurra> bota zenbaki bat guztoki. Bueno, Milazazazpion. Milazazazpion e eta? Oitamach. Oitamach, oitamabi, bibaziak. Osta bunu separkatu bipundu sentsa dugu, ostatik joaitengile larik maule, garasi edo duna paulera zein da distantzia ordena zein da uguna eta zein da hurbilen kilometrootan ari gira jefosta ostako plazatik abiatzen girelarika zein da hurbilena maulé garasi Dona Paule iru egi, boien artean itxoin, ez eh, da gilen, ez da zuri gilen, nela, eh, xai, osta, are, igor horre bat? Gazi, lehik. Beraz, garazi, gero? Gazi, Dona Paule eta Maule. Ez da, erantzun hona. Dona Paule, garazi, eta Maule. Eztes, erantzununa! Ah! Okay. Garasi erantzununa! Garasi ha mazazpi kilometrotan da mazazpi kagočbi, mm. maule ogoita bosh kilometrotan, eta duna paule ogoita szei. Şey. Tu, sí. garasi ha Bai, lekomerritik. Ah, eta bai, izautzen dut bideo hori begirik ezagutut dut. Biler, zoragrafia. <coughs> <coughs> eta, <coughs> eta eta de, <coughs> Dix denbora demura, demura ipatsmai zu hit hori egizut. Eta da, daola jokoarentzat kalkuletan, normalki eh, esperitatu zabiadurak eta beste zein da nora iristen gira fiten? Garasirat. Garasiratiek Nora jo, egiten dira fitean. Ostatik beti. Bai, ostatik, autoz. Garazi, maule, donapaule. Donapaule. Donapaule. Hai, behiakin donapaule eta garazira 8-8 minutaan maite usutela eta maulera 8-8 minutaan. Eta, be... alako, distanziarik. Depende. Abiadura errespetatu. <laughs> eta beti, istarian aleportatik eta beste. Hure, hundurik ez joko hontanar. Oztako... ostako ere ikusten badugu internetez, luja, Hore eztzen, ikusten badugu zerutik uh, ere moa geografikoki zerren eite du. Ozta <risa> geografiko ikur bat, galde egiten dut. Oztak, ez da etxito la, baina zerbaitan du. Ikusten duzularik lehen gauza, bon, ikusten duzularik uh, bunuze, uh, sazailata geografikoki sartzea. Oztak ikusten duzularik iduridu hartu dela norgailu bat, eta egin dutela marrazon bat, eta ozta egina. Oztak borobila. Hala, lehen laguntza eman dizoat, ez da boro bila. Oztako, ere moa, bunuz ez duzute zerbait erantzer baita. Zer baita urtuki? Ez da git. Unai? Ez es, da es, gertatik. Oztuzute erraiten alde zerbait, geografiko ikur bat. Jura, ah, ikur bat? Eta triangelo bat? Iruki bat? Bai. Ez, ez da iruki ah. bat. Ez da gaizki. Oztako, baluzute erantzuna, zerren eite du. Oztako... Elemuak orain orain ez hasiau matematika. Kuvetatu, zerek. De... Kuvetatu. Bai. <tut> <tut> Ura, no. bai, hori hori dira ikusten baduzu 3 dimentsiotan. <coughs> Eina mendia ketari xisamaldugu mahabateginaz. Hexagono bat. Hexagono bat zer da hexagono bat? A, euh, Boste... <tut> Lauditu bat bat, hiruki bat bialdis. Ha, ah, uh, errombo bat. Egongo, losange. Hala losange, Existe una che? Es ed unitut galderara che sta. Ariosta osti bonus e partato. Osti la roba. Eh io posso fa che eh gas tutto questo kilometro carato ditu ostac. A massa zerbait. serbait. A massa spitta ca Biba, si ero sorti e bipundu. Geyo, sehitzen dugu gaintzen horrein ebe Oztara joan engiraik usteko Bunuzea zautzen duzuten... Beraz... Um, Itxugalt okintegia Bunuzeanda... Zenbat? Uh -huh. Okintegi badira Itxugalt izena dutenak? Lau! Lau! Bai! Zierak zergaitu zutea, Bunuzea? Zunbat, ugitegi batien? Bai. Ala badan Itxugalt badan. Lau! Ah, Gio, Lau! Ah, ma, ah, ma, pui, ma, tui ma, tui. ma... ma... ma... maulekoak hundatuz gero. Ez, zembak... egin zembakibat nahi dut. Ja, bost... bost... Bost! Bost! Yes! Zein okay. dira... bostak? Bada, Dona Pauli... Haide... Bonuse... Horzaize... Haide... Lartzale... Mm -hmm. Artzabare da xaltzeko gunea, ugi egiten. Bunuzan ere ez? Ordean hiru. Ordean hiru, bunuzan ez dutela egiten. Ehi, hori hatik. Iban eken, bunuzan ez dutela egiten. Eh, bakkatu, meso izien hiripapera. Zambat idatziada? Hiru. Gaizki idatziada. Baina <Irui> da idatziada. <laughs> <No. laughs> no. Urbilago gina. Baina ez, nahi nuen zeratza hori <gülüyor> e <gülüyor> <gülüyor> Ez, eta suhitan ere saltzen da Barkatu? Suhita ah, dox ah, Baina mm -hmm. ez da horretik maulen dute ukitik ega Eta hori ere dudetan nintzen ezagta hola zepoekin, megoniz, ximpleki bai Gilen? Gira bai. dox? Eta sue, uh, a, xerrot? Suhita, suhita Suheta, itean Hukia ez horre eh? Maulen. Eta hori edut egan. Ah, barkatu. Mm. Ziton txaintzala, edo bunuzan ah. bizala. Ah. Hala, itzina xaitzen dugu bunuzeko elizak zer du eliz dogean. gain gainean zer bada bunuzeko elizan. Oliarra. Oliarra ez da erantzununa. Beraz, bunuztarek ez hau eliza? Ah, chartiak e, bai kunduzet? baren. Zer? Kunduzet? Zene Gurutze bat. Ez, bi gurutze. Ego, bat. Eze, buaz zen. Bi gurutze <laughs> txipi diraz eta teilatu edak bat bauzute, ikustan zuma iusturu. Beraz, teilatu edak bat eta bi gurutze punda bako itzean. Beraz, ez, izte honak ez, jauzuetan eta galdeginen izu, stiloekin gelditzen, klak, klak, klak. Beraz, ez ze urte... Eta da, Buenuseko plazan. Osta, ez izte xikulan dioran, Buenuseko plazara. Eta guretan hartzera. Berenziak da Buenuseko agabutu hori. Erdi trinkeat, eskunt pareat, eskerpaz, eskerpaz, eraz? Egan? Mabaztu gailu egitea. Ego, ego, ego. Na usumuz, ego. Buenuse, ba usute? Jo. Se edatzea da? Ego, Eta 120-2-2-2. Erantzununa, Lugaziak gu nuze Bondubat gehiago Zientzat, hare hozta azken aien galderetara iristen gira Intsausetan azken ohtetan Xolaxaleak antolatzen dira, gogila finitzeohtana Zein da, gai nauxia betik tematikaten inguruan ari dira Eta gero gen inguruan izan gura pixka talatzen Eta gai zentxala Zein da Etxe bizitza Etxe bizitza, etxe bizitza Etxe bizitza Etxe bizitza, etxe bizitza Etara, beraz, beraz, dipontu, osta, zientzat, eta esunetara, beraz, erantzununa adorsizte. Beraz, Bipontu, Oztaz, Sientzat, Eta galdera zenbat? Zubik zeharkatzen dute lapiotze erreka. Nikola, dik dut, biduz ebeste zonbaitak, edo errekabeltzen zuna izan dut. Zibarre, eskualde hortana, zubik zeharkatzen dute lapiotze erreka. Burnuzen. Burnuzen. Burnuzenko lurretatik. subia kautuekin ibiltzeko ezton daio ja, ja, kiri ah, ah, edo ezena uteran edora. Bai, abereekin pasternalden txubio ja edo Beste, bide bide. Nik hartu itudan subiak. Nik eke harten dotora. Ha. Ale, sama kibata usta usta usta debora intzina doa. Ale, iru ello. Ale, sama kibata. Hiru, hiru, hiru, Beraz? Iro bontuzta, harek, susendokonau zute, baina. Baina orišok. Nikus te bost. Ez e... Ez e... Ez egin. Eman bontuz. Beraz? Baina, ah, bontuzta. Baina, ah. bontuzta. Otoskurritzeko, eh? bai. eh? Bat muganda. O mori gana eramzunan mandizuat. Ah. Eberi, <tutu> loguntza <tutu> da, eh? Ahi. Bota, sen bat? Bota-bota alegunai entzutan zituko? Lau! Eran zuen hona, lau da, bai. Bada bat zure ez dena ikusten zura zubi hori, gero zubi zah hori, bada beste zubi ahoha... gero. Hori, egeratza ero eta bestia... han. Ah. Juztu mugandena. <risa> <risa> Zabalerekin. Noi? <risa> bai. Ez. Ez da zubi erik, han? Handa eh, zirelarik... A... Ora, organizidu. La, ah, la fotofiko. Bai. <laughs> so so. Bidusa tandu, eh? La. Iru, iru. Ba da interneten aitunik shika, ta shon izbadela laugean. Tira sinciver. Ez interneten bostira. Ba upatita bat puntu bat bakotsari. Bai, ale. Be txakui Bakizutzea eh? geniz ez da edal ni niben ogeki e zautzen mehitu zute <laughs> e, e, e, e. oia ze gandun bezala joan eta bat emaneud, megero joan engira ikusten zuzen eta enen dugu emakizora bukatu eh? eta gero ah, most? Eh? most? bai nik lau kontatu ditut berkia hauskia bian baino eta joa iran mestia bo, hare, hoktan gelitzen gira bihotzunekoa izan izan izan izan izan izan izan izan ez orte Eri sferri eta auzor, auzor Ame txetan, ame txetan Suaren buruen, orkusti bat ehtiak Nork, nork, nork, nork, nork, ez nebelsa talde, eh? Meina ez ta hori jokoan ditugu eh, unkantua, korainpastuko ditugu. Horritarazteko, Bunuze 6 pundu ozta laua. Eta kantu jokoa unta, punduainit zeiten alda, kantuuna baren bauzute 2 pundu. Ez bauzute kantuuna pasuat egiten alda, lehen eskenea ondokoan kenbatera pasten gira. Eta, beraz, bi minutuz, hachimaiteko, hachigira zekin Bunuze, beraz, ozta... Sienali izanen da aldiuntana eta beraz nik jonua adiatzen dute eta bi minutuz baduzute ahalbse zain bat kantu. A cima kanturaenisina edo isenburua. Ja sizte? Bai. Nek <tiedotik> atuzarenean bizitzen in buruko denen pea zerplate okay? satendu zunean. Ande izena, jo, Edo ez ez beren izena, berda? Etotalea. Bisitza inda ederra ordea. Baide, pascho, pascho. Oita minutabat astuila <laughs> no lasci dire cantare buca si sta shaotzalia oh, senor <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> Nitoiz! Nitoiz, laute gato. Zehuntza, eskerak, hornoa pizkaldu zatutzen. Giotzeko minera. Talena ere, igore lortza, duzitzaganta iturriaga. Guta-guta rak. Bola. Esti suetziak pastuko. Beraz, lau pundu, behin ahiru pasu, lehena eskinea. Pundu bat. Pundu bat, egiten duena, bostetan. Zireztela... Sieh uraina hitza gasteria da giendu bai hosto kitot gasteria kalaniko estut ta jnoka bai ondana bat presiste bai ole be <t 'un> chicogila etu eske niesa pasuo ba goxo horia kantuare jaitean alduzute kantuaren bizenburoa ore shachie <settituzten》> Eta, egin zera! Eta, egin zera. Eta, egin Minuta bat bat batztu da, 6.00en bat, bostetan zizte. Meiru kantu hau manak, gehiu hau Laipas. Shuntamilen. Katibi. Bixchakak. Ai kamuti. Amago segunda. musu <tutu> chuve. IKOSATU Begazia Zatai sortzi atxemanaka Baina bi pundurekin kenbi Eitan duena amalau Pundutan Zirestela yokontan aurreko xeak Ogo ietara Zireste bonu bostetan dugularik Osta Aintzina asi <laughs> ez agona Ondoko yoko arekina e, Ritsak zenituzen alta Hau eh? ez zemona ez zautzen hau aurroksan Abai aurroksan. Aba, egiteko. egeiteko eh? digo ya ahora ya ara xosirri piagua ez onduna a eta bai zure garaikoak... ari ara mesera ondoku yukoa eriame eri kiro se descansas guez Maite ditugu Kirolaka, alde hontan bunuze ziakin asiko bira Pompaen lehiak eta desafioa Unaiak kaskak ateratzea ditu Iakin, amak pompa pundu bat Ogoi pompa abi pumpe Beiruroi tamak, zazpi, eh? Aiko zen unai Iruroi tamak borda Dok duk undatzen? Nik, laguntzen alduzul, <laughs> asai laguntzen alduzul Hortxe, jarri goxoki Hortxeak bai Erez arra, eh? unai, dugu Eta, ersten mm. zelainik honu dute. Are hasi ari axi Bat, bi, iru, <gülüyor> <zau, gülüyor> bost, <gülüyor> shai, pasfi, sorki, reazi, amak, meka, mabi, iru, <coughs> malau, mabost, shai, pasfi, sorki, <gülüyor> <gülüyor> meri zi, ogo, ya mao, shi unda, oitawat, eh? oitabit, oitai iru, oitai lau, oitai bost, jaukik bishkatunai, eh? <gülüyor> ça il est sorti Oita mach par ce du bois Oita mach Oita Mekazna shi Oita machai Oita saski Oita est sorti Oita Vitsi Roitamarg, eta britamarg xiunde tantsila. Zakat iritxigoz sirena, amargi itena. Alumshala. Alumshala. Juan hasu, sztut kenbeste sari kotala xigitan zuli. Ja na xin ausu kontaketa. Ne meixitentsin kxonuan esintsenala gunu. Baime stugu befmak kontaktseko mani da, quiero ikuxu teri zela purikixu bezteta subetia. Beraz unai, Roitamarg, quiero leituso? Unai. Ser. Pilota eta erribia Ah, bon, pilota ez dakita pompa lan zain, erribian hagi amai me... pompa lan zaitu dira ez direnak izi garris zuzenak Eta ez ditri batzaleak, ale, unai! Amar pompa, unai! Hoi pompa, hori hati eks zira una asiura eskina Nuna izira, erribian? Nafarroan Untsa da, nafarroa? Moi Konten oh. duaz zira, uere Eraz, buraita marra, bostpundu, oberaita bostetara izten ziste, uh, Neli Eri <laughs> preszira pompean egiteko? Aupan Eri! Beberdin, eh? Bauzur minuta bat... ...albez zein bat pompea egiteko... ...hazten zilelegnik jona zapatzen dut. Bat! Bi! Aupan paneli! Hiru! Susenari da egiten Eri, hau. Mm. Borst! Sei! Zazvi! Hori-hori! Sortzi! Behatzi! Hamach! Hameka! Ui! Hama bi! Ma iru, ma lau, ma bost, Ogoi chunda eh, ma sei, saspi, ma sortzi, no dutzi, Ogoi, 8 bat, 8 bi, 8 iru, 8 lau, 8 bost, 8 scei, 8 saspi, 8 sortzi, 8 veatzi, 8 mar, Berrogoi segunda tan zira, segunda, Amabost segonda genditzen dira. Amar hibiteko. Oitameka, oitamabi, oitamairu, oitamalau, oitamabost. Oitamasei, oitamazazpi, oitamazortzi, oitamazitzi. Eh, eh, eh, BIVA! Bego goi hori ez dut ikusi. Eh, Itxan, zi, binuta pastu minuta pastu da. Beru... Ego goi, ez dakiton hartu behar ditudan. Ezen <laughs> eta, bon... Uh, Unai erraiten egon ez zela aski ja Ha, zira me piskat gehiago yausten altzen. Aldiz, neliran ne egiteko pompak bereziak ziren. Ez da norroki, besoak dira, menelik zuen ez hordia yausten eta egotzen. Besoak ez diren soberan ba, moitzen. Geografiak, ah. bioan iztasuna, berda, onartu, uh, ideke izan, berda? <laughs> eta eskilo diferenteak honetan. Irati e irekia da u? Zer mintzen astapenia ni jan hori, bai? Este, ez astekenia ez tuteman konzideri me, hola, ostako estiban eman dituzu. Ez irado silla na. Chogi pompa ke Iliuntzean Norai ozuten argineak Arginak haipatzen <coughs> dira hor, txinako arrisha moa jakindut zila si eskla bo, pre, esora, borari me baki zuten hon bukatu zuten? Nunu? Txinako arrisha egin zuten argineak? Ah, bai atzos! Ngon bukatu zuten? Joana? Ah. Uh, Sok duzu ikasketa gehian mainonen ingurua? Manik ez nuen ez uh, dut hori gandu uh, preseskin. <gülüyor> Buam, diakin nintzit ustera. Ad, ad! Beraz, alde honetan, ah, norrekin ah, gira, ah, utzinire kalkuloak egiten, ah, bai, ozta, ozta, entzun. Galdera bat, iruproposamen erantzun hona, irupundu ez balzute erantzun hona, ebe bonusak erantzuten aldu, eta ikusiko dugu norku kanen duen ah, erantzun. Egokia, presiste, <gülüyor> Bai? Arre, ah, osta? Gauza, xiru sauei tira. Beraz, da Gipuzkoako merkataritza portu nagusia? Donostia? Onda gabi? Pasaia? Pasaia? Pasaia? Pasaia, erupundu zientzat. Uh. Uh, Bunuz eiparkatu, eh? Asteniz, hainbeste pompa ikusi zeta. Asteniz, akitzen. Non iltzutena? Anarkistek Eduardo Dato iradiak. Mila bederatzireunda ogoita batean. Gazteizen, Madrilen, Bilbon. Beraz? Ba, erri batean, eh? Gazteiz. Gazteiz, ez da erantzununa. Mm. Zieg, beraz, Madrilen edo Bilbon? Bilbon. Ez, Madrilen. -e. <gülüyor> <gülüyor> Arre, inoak pundurik uh, oztazik dugu. Zerg, Jokatzen dute pilotariek baina irabazion ondoren egiten duten partida eraba, erabakigarrian. Etxea, hauntza, kintzea. Kintzea? Kintzea? Baina ez da hori. Etxea edo hauntza. Zer jokatzen dute pilotariek bana, pilotari banak, irabazion ondoren egiten duten partida... Hira baki garrian, ETSIA, Zerbait, Bipunduren Tzata, Auntza, Bibaziak, Erantzono Nazen. Ez <gülüyor> ekin segitzen dugu, Bonuze, nun sortu zen, seberio altube musikari filologo, fi xo, filosofo eta hidazlea. Santurtzen... Uh, Gashu estiloak entzute itut edo, no jarri da. Gilen unkitzen ere mikroa? Ez unki gilen otoi. Xanturtzin agaxaten edo lesakan. Nun txortzuzen seberio altube. Xanturtzi agaxate lesaka. Lesaka? Lesaka ez da erantzun ona. Osta, Xanturtzi edo agaxaten. Arrasaten? Arrasaten erantzun ona, uh. bipundu zientzata... Osta eta oztarekin uh, bukatzen dugu. E, Bautoa jarrazo batez ez? Oztarekin asiniz? Ne. Eta oztarekin bukatzen dut? Hemen ezen uh, bunuziko galera. Ez ez ez. Bom, osta zekin seitzu eta jaus dut galdera bat. Zerg izendu ondarrabiako traineruak. Zerg izendu ondarrabiako traineruak. Hondartza ama guadalupeko Bida soa Beraz? Hmm? Yeah. Amaa guadolapuka? Hori da, 2. zientzat eta bonusurikin bukatzen dugu Zer izan du Mila bederatzen da laragoita egin egunkaria Itxion doren zuen Egunkari berriak Oitabat giren mendea Ekin gara Oitabat giren mendea Ekin gara, egin etxeta gero Gara. Nola deitu zen, gara, erantzun hona, bunu ze, bibaziak, irupundu, eitenduna bostetan zireztelal diontan oita magetara irishten eta ozta beraz, bost, sohtzi eta behatzi, ama zazpitan zireztelal. <tusik> <tusik> <tusik> <tusik> ikusi, magusi Zer ikusi Ikusten, ikusten, ikusten asmakkiun bat uh, asteko eta bunuze zurekin uh, astengirara zertzo zute uh, A edo B auto uzten diet A Aados leioak hasieran erdian maletak. Zeuk asmatu nun daukan zelaiko tximeletak. Anzit konsinak ememaiteere eh. erantzuna zuzute. Hore, jakin erantzun asiedan eman bazten uten, irupundu izan dituztela. ituztela. Begitz dut, eta bipunduren irazteko parada izan utzute. Eta ondotik, ostariutziko utziko aukera. Eta estilo oiak, otai. Leioak asieran. Erdian maletak. Zeukasmatu nundaukan zelaiko tximeleetak. Ez? Letra bat, segatzen dut. Ah... Behaa... Hale, tanpiz. Ego hori letra bat? Atxe. Ez. Beraz, oz da... Errandu telefonak behar zilela ez ari egazkeena... Manera norbat batean entzutea... Ena kasten tiziteo gizten... Ez tira oztibarrekoak. Ah, bada... <laughs> <laughs> <laughs> ado, ado, ado, ekipa hor guldoa behitabela. Leioak... Leioak askieran erdian, maletak zeuk asmatu non zelaiko tximeletak. Ele ele bai bai leioak askieran ele letra pundu bat zientsat posta eta bigitzosta zeekin hasten gira beraz Mikelek eta Mirenek badu baina Xabierrek ez Mendi eta Muñoak ere bai baina zelaiek ez M u bonus essentielle Et goulie Et as mato alineare ira seguinare ira Are baina paxatu ba mo xan chance arena baina l'extosut lei ditricin cela fitifité Il y a un beta ilu punto 21 etara iristen da osta 80 jetan gelditzen de bu nu se Entzu zutez egintzi epolita, ara egintzinaren lehiago, hori bipundu dertasunak ukanen du, eta luztetasunaren arabera pundu bat, bors, amak zion da egiten ma duzute pundu bat, ogoi zion da, biepundu, eta hori tamar jirizten bazizte iru pundu, eta meri ziak. Beraz aldi hundan ez, ekin oztan horkin du gure gaurko egintzia. Ah, ba, sok daki egintzik abalatik. Beraz, nauzula ikasten zira. Soetik ezak nago, bai? Basta, as ah, ah ez tuvali un mikro, hain zunan dugu, pediginza, laxai. Euskeri gilien, gilien, mm. parca tu. Rest? Da. Asi. Ah, zire, entzuleak, bina saturetuzula bat batean. Egan behar da, Dona Pauleko ikusten dugula kanpoan uh, mehkatu bat. E, Egoziarizen ikusten, nundik edo da, da. Edo Dona Pauleko alahma edo suiltzailen gauzza aldatu da. E, amak, sehonda egintuzu doidoia. Mm. Zdaretski? Ha, hori xe horaz lagaizki. Xe horaz. Garpoetetaz du. Bilikak. Hare, beraz, pundu bat xe hor hamark seandetara iritsi behizia, mekdoi doi da, ha? Ede gara izan ez zuzu bi pundu bat. Zer, Joana, zuzira gebeldo edo unaiak du botatzen. Unaiak du botatzen. Ez, arño? Zer ez? Ez inagin forfe? Ez, unaiak ezin do egin forfe, kirolaria da. Kirolari batek ez du, egitu zu kirolazuk Danza. Besta danza kilola. Oh. Oh. Oh. Baina pungpak oh. iteko yaez? <laughs> ah, ah, ah, ah, ah, ah. Tilo edega eztokia. Bo, gure danzaria un diak. Bota kodu ikintzia, orduan Joana? Basta ikut gaten. Basta grabe. Cera mm. si trebatu? Uh, Ez. Es... <laughs> Bo, bakzu, uh, bakda bukan uh, doinu batatx, maiten, batzu, iteko. Ez, me, uh, bakda diak initen. Eh, se gitu, so, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. ya, ya, ya. Allez, prêche-t-il à Yona Il tout à Allez Allez, donnez-vous le micro-ticket On n'y a rien de ici. Là où est-ce qu'il y a Allez, prêche-t-il Allez, prêche-t-il, prêche Allez, allez, prêche-t-il, prêche-t-il, prêche t Zile Rimon txamoldatu zira lehen aldikoz? Uff... Zagaizki, pundu bat, hama egin duzu doidoi azuki... Diuzetik... Sehne bukara ne duzu la... Ixi... Ixi... Ixi... Ixi... Bukara, ere importanta, mi bau ma, parkatu, me... Tam alez, ostara jo pundua, eh? Ahuntadosh... Ila burzen, me hauskartta eta... Mai... Dar da sentitu... Ah, hori da sentitu... Egia... Hauetara, egizten zizte ondoria haza eta bunuzze oitameka beti haintzinen ditugu eta jo kontan ere sortzeko mundu irabazten aldira eh? uh. Egoak egazkin bat inbio Eri abizan goren Mezuen bare bingo Fandan gore Esteren beragoz olia izango Letami, letami Ogia zure mazte Larai, lara, lara, lara, lara Ara doktzi ok, duateren kantu edi jaa Baiunako gau eskolaren alde egin publizitatea Euskara ikasi edo Oitzeko para da eta bom ez kantatzeko zenta Hor, oh, Itzak baut ezen tzu piskatea gango nuke edo. Zdagu kantatzen dugularik nola nahi, egiazkin nola nahi kantatzen dugularik. Eta joko hau da hitzak ikas, importanta behitu? Itza ikashtu haien, egin lana emaite dute Itzak zentzu bat emaitan, beraz guztien ezko eres beto eta gian gira, onni lehena, Itzak ikasten hain behitu, baut ura hindi glana. Bunuse! Ziekina stengira Rakte kontatzen itugu punduak, beraz leho bat baren baki zutei pundu bat, bi leho, bi pundu. Jaiten du, Eber horiko den kantua, emanen zute edo, idotzonekoak gira, joaitean alko gira, ondokora, ah. edo aintzinekora. Hori, alfabetikoki eztratigia izaten alda, megon, kantuli burugu guziak ez direnez berdin. Resiste, egan aski? Aski. dilin dalan. Zautzu zute, dilin dalan. Lauzuta aukera, ondokora joaitea, edo aintzine. ...di lindaran ez dauzute zautzen. Horrean, zer dugu dama gazte charmant bat. Geroz. <coughs> aitzin edo gero? Aitzin? Aitzin? Horrean aitzin, zer dugu dama gazte charmant bat. Bai Agneon, zaut zuzu? Piskat, zuzutau gerariko hori hori hori da. Bestela zen, egunda xantimamina, toren dokoa. Oh. Ara, na Bai jaño. Xergida? Ya. Sex. Su su te manan? Iguasal. bai bai. Se os te su direito qua. Eduitsaki manan es vos Ez zude kantatzen buru nuzen? Ez zau. Ba ditugu saian uh, kantu batzu, beti bai berdina kantatzen dugu. Ah, hiri eki behar da pixkeat. Bai, behar... Me... Zaila da. <tus> Zaila da. Urshartu <tus> behar da. Urshuria, urinak izia. Tiang. <tus> <tus> <tus> Ez zude kantatu uh, egunda xantimamina? No, oh, bai. Denetan egun hasi. Egun da xantima mina, benetan ben egun txamina. Goiko zeruak gorda dezala, luzaron eure harima. Egun da xant... Ai, hori didean egun txamina. <tos> Echanen <dikema. tos> dizu tegia, hau ezta... Usa tegia... Oh, vale, niz... Vamos be eh? uh, <coughs> a, a beber, que, <laughs> eh, brunser. Opa, vamos no ser. Te ve a capela? Atchmanos tutti i brutti io per in eterno. Eh, vamos a beber, no sé, está que ceriguin, eh? Segundo Santi mattina, va a carica. Che tu va's no ten punto de contacto con tú en me ortamales, se sin dot contacto. Yo co yo co, estoy indecio, ¿sabes qué? Eh, me bucalan de cerrar y gitena si si la. Bait bihotzu nekoan ez? Baito. Mm. Hale, laupon duen manen dizkizuat, lehenbertsetan ah. behitut. Hora, hui tamabostetara iriszen zestea. Ah. Eta ziangana hori biltzen gira gozta? Ba, ez duzu depresionerik, eh? Prest? Mm. Egan aski? Ashki. Aski? Aski? Intxaus pekoa laba. Nik eztu dezlautzen. edo intzinekoa, eh? Ondokoa. Bents, ongi kalkuloak egin, eh? Nik zeu speko zer izaten da mundutik? Sobela laguntza badago. Ustala unda. Nik gaito txutuz utzboat ez beste totalari sautsutela reisao. Aunde. Ust da? Ondokoa? Are. Ondokoa? Irintzinbat. ikusten duzu goizian. Bai, zurei, zurei. Bai, esa kantatzen, ese sien artean oso lastatzen. Ari ori ori. Bai, ikoeste goizean. Argir mundu estendenian ditoba tengaindian. Ez La warisanoren erdian sakurtsuri batatien hanbatirio bat partean bizi gnaiz ni baquia sortzia kemenditu zute plein sortir mais chitan du zute eh? ouais oh, ça goste <laughs> Ma mais te du ni shore real a tua giren bai iaurtaren iridua zira beste <laughs> gaizki iaurtaren iridua orari zen kantam eizita a... oh. na ni besala ni besala ba are bere bi bagilan beraz sochitu ondauk bestekin biotsunekoa xires lagotzen bai uh -huh. tokzendut sautzeitu besteki penemaitzak ta beita distancia bat baina sutta Inork esarazteko ahiskuan ezagiko <Tarik Qual> Eta hala zut inork ridikuru utziko ere Zola emaitza hon batukango zute Bidezker Oita Hemen gira jostatzeko bena ara ere Hema itza beti badago soako da Oitama iritsi iritsiz izte Osta Eta oitama bostetan dugu Iritsiko niz, e eh? Bonus epargamenaka <tato beer> Zorra zekamalao Urrutiko incha horra gerguratu talau Gure rian berri zoteita malau Probatu ez duena, kesta kizzer denau Probatu ez duena, kesta kizzer denau Gure rian berri zoteita malau Oksiste? E tu riaga? Ez, nion maia. Nion maia. No, maia. E, ongisen, ongisen hintxatza basurdea, Eta... Bundu bat? <laughs> ez, bertsua zekin hasiko gira hozta. Bertsua lari zizte? Bertsua zare? Giren? Ah, bertsua lari? Ez? Eh. Euskat? Nor gidatzi du bertsua? Oh, <smartyata> Zortziko txikian, Ah, ah ez nekana hori. Ah. Hop. Oh. Parkato système. Ah. Et mise ni istana. Oh. Oh. Non, ça la sortie quotidienne. Nord de la cybertuoa. Allez, attends. Nelly, va chourder Nord de la Bunuzeko alzo egian Joriak edo ainarak Baita oiloak ta pintiagak Beahik oztan badirela Iztari famatuak beiratzeko ta ta naurikatzeko pa pa pa pa pa pa pa pa pa Egeazki, muzta horiak, kantatzeko ere ikusi uto joan ahiten geztu ezte, gira bon hitzikin esan ahint jebe, baina... Bizturezt多f... Paun, nori zizanen da ostako pasturala? <risa> ah, ah, Zambat biztan lebat ahostan? Ehun! Ehun! Ehunetara egizten zizte? Bait! Bait! Narkolka gehiago, obekia zautu epizentroa. <haz>. Bu... <haz. haz. haz>、Me asine zezadutzen, asine zezadutzen. Unxada, unxada. Eri purita. Bait. Eta biztainako inopolitakoak. Eta interneti esker, horiak plazako etxia berde dena, urdin dena, lehen berde zela. Eta horiak berdea inkontzientiak. Eta hor horiak bideoa aspaldikoa zela. deitzen dut horiak interneteko horiek berriz pasteko errietan, eusak pixkat festartzeko. Eta daltuniko ez? Hori ere agertatzen zato. Eta horiak, ez dert esprasek Rest gira? Hori da bada merkatu uh... Rest? Aret zuten zituztego Diepenzule <tipas> maiteak Gugirabu nuze Ostibarre erriko Jiruelite gazte Una gina gira agu Dexafiro eske Una gina Na ki love's day, I khatia kesni tu ahat si ve arey, Ua shiya gira pares Blima berdinarekin, gora ostibaketan! <laughs> Bua, <laughs> <laughs> bertsodika, nordu idatzi hori izok? Uh, Baina iketan ah, ikusiak. Eta, zure ikusiada bertsolari eta berrakatatu du bertsoa idatzi duzu? Ez, ez ez ez ez Ebe, isi garri edeka, atxigikot bertsolari uh. ere, uh, bai bertson atxigitzen mm. eta bai polita zen, eh? gora ostibaketan eta... Adai. Viva siek. Miriska. No no sei uh, aur uh, bipundoak zeidan jo itendira. Oh. Bena oztibarreko bipundo mere siditu. Eni se pailen izbertzulari beraz izendutola eta bon, Bipunduak bi uh, mm. meresiak baina egia uh, oztibarreko bertxoak. Uh, ba, isurri tegin, isurri ditu. Viva. <laughs> Bonuse eta Biba hosta. Por tes por te. Erri zerri eta auzoz, auzoz HATTA LA victoria! Ara, la victoria gara itena... Bunuzera! Iba iten gazteriak, zundut, eh? gazte, gazteriak irabazirik... du uh, uri entzun dute hiru gazte... Gazteriak irabazirik lehiak eta oitama zazpikundu zientzat... Hibaziak... Aintzina txigu zuzuta, aštapenetik eta ez duzzi... Ez da, ha, Bunuzen oztan gura berak izan... Oitama alauetan ez da, ezti oztan... Eta, mm, du inki abian gira emendika. Erburua beteik. Eta, eskertzen zituzta dintzat onera arte dienik, nik momentu gosu bat bastut uh, Ziek in, Ziek espero Berlini izan dela. Eta, piskat gehiago zian egian, bora, niko ango dugu ez tabai da, eh? eta gero sushentzeko zubioiak. Eta, eh? <laughs> bon beharaz, gau bat ez joan egin, aitzu garekin zubio hori desa hertzerat, agasoi nukaiteko. <laughs> Hara be, Bibaziak, Bunuze, Oztak, Gora Oztibarre, eta Gora, gora Erria Udako Jokake Ushkaliratietan seitzen behitu Eta kasu, eh, Bukaeraren zurbiltzen ari gira Ena Uda bezala, Oztak, Unguziak, Egen Bukaera Baute, Miesker, Eta Shegi, Udaan, Etohtan, Zer, Ushkaliratik ikitzen te... Ushkaliratiak entzuten, <gülüyor> Gora Erria! <gülüyor>